Тринадцятий розділ, де лицарі зазнають невдачі. В лісі все було у снігу та на морозі. Гілки були прикрашені білим. Це зворушило всіх, навіть грубого лицаря Клауса. Він повернувся до свого загону, підкрутив вуса та з почуттям вигукнув. «Ух, красиво!» Лицарі-леменята були цілком згодні зі своїм командиром, але почуття вони висловлювали усмішками та очима, в яких сяяли вогники, а монах Мартін поважно похитав головою. «Прекрасний є світ Божий, але душа людини – «Має бути теж красивою!» Ісус вчив ти як діти!» Далі скакали мовчки, але в піднесеному настрої. І тут сталося. На дорозі серед лісу вони зустріли повал дерев. Це було аж ніяк не схоже на пастку, бо завал стався давно. Кілька дерев зі своїми кронами попадали на дорогу, і тепер вони лежали притрушені снігом, як і ті дерева, що стояли. Треба було шукати об'їзду серед лісових хащів, але, схоже, невелику об'їзну стежину тут вже проклали місцеві селяни. Лицар Клаус послав одного з ланцкнехтів подивитися туди. На розвідку пішов Гельдріх. Він зійшов з коня і з алебардою заглибився у хащі. «Пройти можна!» – почувся його голос. «Тільки пішки! Верхи не вийде!» «Спішитися!» – скомандував лицар Клаус. І вони пішли вузенькою стежкою. Те, що відбулося в наступну хвилину, захопило ланцкнехтів зовсім несподівано. Спочатку Гельдріха, що йшов першим, нібито здуло зі стежки. Ніхто не стиг зрозуміти, що це означало. Ніхто, окрім лицаря Клауса. Він встиг крикнути. «До бою!» Та вхопити меч, але було вже пізно. На кожного з було по два чи навіть по три нападники. Ті навіть не стали у благородний двобій, а просто збили лицарів загону Клауса з ніг. Після цього розправитися з ними було легко. Лицарю, у важких обладунках не так легко підвестися. В одну мить лицар Клаус, Хельфрід, Гельдріх, Андреос та Лотар стали безпомічними. До горла кожного з них були приставлені гостеряки мечів. Ланскнехти чудово знали, що це означає. Лише один рух і шия розрізана. Обличчя нападників – Видно, не було, бо всі вони були у шоломах, які закривали лице кованою маскою. Хельфрід не міг бачити і їхнього ватажка, але чути таки міг. «Зв'язати цих! Негайно!» Владний голос був спотворений, бо доносився крізь проріз шолома. «Прив'яжіть їх всіх до дерева!» «Кони їхніх забираємо! Худко! Монаха оточити! Щоб волосок з його голови не впав! Він нам потрібен неошкоджений!» Нападники впоралися із цим вправно та швидко. Вже через невеликий час всі лицарі Левенята та їхній командир були міцно прив'язані до стовбурів сосен. Поворохнутися було неможливо. Хельфрід молив лише про дне, щоб вороги не забрали, як трофей, його старовинний меч. Та, схоже, це нападників не цікавило. Вони захопили всіх коней, а зброю забирати чомусь не стали. Так само швидко, як напали невідомі лицарі і зникли. Ось тукіт копит, все віддаляється та віддаляється, а ось і не чути нічого. Це були не розбійники, їх не цікавили цінні речі чи гроші, яких у лицарів і не було. Вони захопили монаха Мартіна, і це означало, що лицарі ливенята провалили свою місію. Хлопці були прибиті та приголомшені, але лицар Клаус був шалено розлючений, його очі метали блискавки, ось-ось вилетить іскра та запалить ліс. Та все це були дрібниці, бо на них чекала справжня небезпека, бо вони могли замерзнути, зима, мороз та ще й чималий, і хоча спершу це не відчувалося, але минуло трохи часу, і Хельфред зі своїми товаришами відчули, що руки та ноги у них неначе зникли. Поки що світило сонечко, і було порівняно тепло. Але зимовий день короткий. Як прийде ніч, то вони замерзнуть, і сніг їх замете. Може лише навесні їхні тіла знайдуть. Селюки розкрадуть речі та закопають десь отут. Ось так безповіді та оспівування. Під вечір, коли останні промені сонця Ледь торкалися вершин дерев, Хельфріт. Вже не відчував свого власного тіла. І раптом ніби тут щось рухається. В очах Хельфріда все було розмито, тому він не відразу зрозумів, що то не вовк чи дикий кабан, а людина. Хельфрід примружився. Так і є, це бабця, старенька, згорблена, на цьому горбі – в язанках мизу. Хельфрід спершу подумав, що стара йому вважається. «Бабусенько, розв'яжіть нас, благаю всіма святими!» Хельфрід думав, що саме ці слова вимовляють його губи. Але насправді він так змерз, що у нього вийшло щось нерозбірливе промичати». Такий звук виходить, коли людина розмовляє з ротом, повним нерозжованої їжі. Схоже, що бабуся, обличчя якої було звернуто до землі, просто не бачила лицарів, прив'язаних до дерев. Почувши спотворений голос Херфріда, Стара здригнулася з переляку, побачила хлопців і була вже намірилася тікати, залишивши ланцкнехтів смерть. Схоже, що так би воно і було, але тут втрутилася воля лицаря Клауса. «Ану стій, стара! Прокляну!» Це був страшний голос, і такий чіткий, і зрозумілий. Звідки тільки у нього є сили? — Ой, святі угодники! Стою, пане мій, стою! Стара тут же роздумала тікати. — Давайте, зайчики, давайте, ворушіть ногами! Хутко, хутко. Це були понукання лицаря Клауса, коли він гнав своїх підлеглих по лісу. Коли стара з великими труднощами розвязала лицаря Клауса, той зробив кілька речей. По-перше, кинув старій срібну монетку за спасіння. Бабця підхопила її, потім в свій хмиз і негайно зникла. По-друге, він звільнив ланцкнехтів, розрубавши мечем всі мотузки. А по-третє, змусив їх бігти і це були тортури, бо тіла, а особливо руки та ноги не слухалися, але іншого виходу не було. Зігрітися можна лише бігом. «Не відставати!» – напучував лицар Клаус, «бо відморозити свої руки-ноги, та й не тільки». Коли Хельфред з товаришами Добігли до якогось там села І нагло вдерлися До першої ліпшої хати Перелякавши селян То лише тоді хлопець почав Нормально Трохи відчувати своє тіло Потім вони сиділи Біля вогнища І грілися Ніколи в житті Хельфрид не відчував, щоб так боліли його вуха, аж сльозу вибивало. Але вух ніхто собі не відморозив. Взагалі хлопці відбулися ще й добре, бо ніхто нічого не втратив. Жартики були, звісно, ще ті. Та коли вже минулося, можна і покипкувати.